Як будують піраміди? У попередній главі ми говорили про порядні фірми, які ніколи не зважаться скривдити своїх акціонерів, бо їм це невигідно. Але бувають фірми шахрайські, для яких головне зібрати гроші в довірливих людей та зникнути. Про одну таку фірму ми вам зараз і розповімо. В 1993 році в Росії з'явилося акціонерне товариство МММ Тоді акціонерні товариства виникали щодня, але МММ відразу ж вирізнули з решти, бо обіцяло своїм акціонерам нечувано великі відсотки. Крім того, воно, вочевидячки, не заощаджувало на рекламі. У багатьох газетах замаячили рекламні оголошення з трьома однаковими літерами, а на телеекрані з'явилися рекламні передачі про Льоню Голубкова, не дуже розумну, але симпатичну людину, який шалено пощастило, бо він випадково купив одну акцію – МММ. Реклама та обіцянки великих прибутків уплинули на звичайних покупців і вони понесли свої гроші до акціонерного товариства. Але люди, які добре тямили в економіці, були обережними. Було не зовсім зрозуміло, чим новостворена фірма буде займатися і де візьме гроші, аби сплатити обіцяні відсотки. А реклама не вщухала. Кожного дня акції продавалися все дорожче. Про підвищення їх вартості широко оголошувалося в газетах. Економістам стало зрозуміло. МММ застосовує старий трюк – Пам'ятаєте? Гроші на виплату по старих акціях беруть від продажу нових акцій. До того, щоб виконати обітниці одному старому акціонеру, фірма повинна залучити двох нових. Така фінансова структура називається пірамідою. Для того, щоб вона існувала, потрібно весь час збільшувати продаж акцій, а реклама продовжувала зваблювати. Льоня Голубко вже настільки збагатів, що почав прицінятися до дорогих автомобілів, до будиночку в Парижі. Люди вірили і не вірили. Адже якщо б так просто можна було б отримувати паризькі будиночки, то не лише Париж, а й цілу Францію розхапали б акціонери. Але і далі плавом пливли акціонери ВММ, на наче риба у Тенета. Вони міркували. Зараз ціна акцій зростає. Я куплю акції, а потім, коли ціна почне падати, продам. Так і зароблю. Начебто слушні міркування, але саме на них усіх акціонерів і піймали. Річ у тім, що піраміди поступово не зникають, вони лопаються миттєво, як мильні бульбашки». Ще шуміли нескінченні фільми про Льоню Голубкова, у газетах друкувалися рекламні статті про МММ, в той час як акціонерне товариство раптом припинило виплати по всій країні. Люди опинилися з нічого не вартими папірцями замість грошей. А потім було багато чого. Виступали державні чиновники, пояснювали, що МММ, як виявилося, не мало права випускати так багато акцій. Цікаво, де вони були раніше? Шукали винних серед начальників. Керівників МММ намагалися судити, але адвокати знайшли дірки в законах. І справа потроху зійшла на нівець. Грошей акціонерам ніхто так і не повернув. Я зовсім не хочу, щоб ви подумали, ніби всі акціонерні товариства шахраї. Аж ніяк. Коли американський інженер Білл Гейтс заснував фірму Microsoft, акції його фірми купили видатні бізнесмени. Гейтс заробив на своїх ідеях 80 мільярдів доларів, а люди, в які в нього повірили, навіть більше. Чи, наприклад, люди, які вклали гроші в Макдональдс, не помилились? Фірма весь час виплачує високі дивіденди. Свої Майкрософти і Макдональдси є в будь-якій країні, але всі провідні фірми ріднить одне. Гроші акціонерів вони вкладають у справу а дивіденди платять вже з прибутку. А фірми-піраміди витрачають гроші одних акціонерів на інших. Таким фірмам довіряти не можна. А тепер про податки. Історія податків сягає сивої давнини. Перші правителі збирали податки з підлеглих і нібито при цьому захищали їх від зазіхань бусурменів. Самі правителі від цих грабіжників мало чим відрізнялися. Знаєте, що таке «полюнтя»?